Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin Vəssalatu vəssalamu Alə Eşhəşi Aliyyə Və Seyyidil Musəlin Əlməbə Qardaş dağda qalmışdır Ahirinci dəşəndək Yərin yələ qalmışdır Ahirinci ki Şeytan İnsanı hazırmaq üçün İnsanı Öz əməllərinin özünə gözəl göstərir Və cürə-və yolla insan din, dində ola ola görsə, insanı azdırır. Müəyyən ayələrlə, müəyyən hədislərlə Allah-u Subhanallah ona xatırlata, xatırlata və biz inşallah qalmışdır şeydə dedik ki və yəni aldanış şəhsində olan insanların vəsəlisələrindən biri də hansıdır? İnsanların, məsələn, Elə ki, aşura gününün orucuna və yaxud arafa gününün orucuna və ya buna bənzər fəzilətli əməllər var ki, onlar barəsində böyük suhablar gəlib. Məsələn, Peyğəmbər səsən bir üçün bu orucu tutarsa bir günün günahlarını kəffarə edir. Benə hədisləri götürür, insan nəyini? Nə? Deyir, gedib hər hansı bir günah ist istəsəm edirəm, sonra bir dən aşura orucu tutacam, bir arafa orucu tutacam, ona inşallah deyib, bütün işlərini düzələcək edir. Ümumiyyətlə, burada bir dənə məsələ var. O məsələ yerinə gəlmişəndeyim. Ümumiyyətlə İslamda nə qədər hədis gəlsə, nə qədər ayə gəlsə, nə qədər alimlər sərhəyə, yəni firan əməli edəyən inşallah günahları bağışlanır. Həccə gəlsə ki, firan zikri edən günahları məsələn dənizin köpüklərinə qədər olsa bağışlanır. Bu hədislərdə nəcəhəsiz plan nədir? Kişi günahlardır. Ayım qardaşlar, heç vaxt və heç vaxt belə günahlar nəzərdə tutulmur ən yani həmişə bu məsələni məsələn görürsən ki, eşidirsiz. Amma bu məsələnin kökü ardadır. Yəni alimlər bunu hardan gətirir? Allah Subhanahu va indi bir ayə var. Oy ondan qabaq bir kəlmə deyim. Şeyx Qəsərid kədir. Deyir ki, "Keyfə keyfa yukaffiru savm yawm tatawwu kullu kebira tun wa amala al Necə ola bilərsən ki, deyir, nafilə bir dənə oruc insan dey böyük günahlar üzərində israr eləyə dey onun günahlarını silib ata bilər deyir. "Wa ghayri tayibun min hədəyə və insan o günahlardan tövbə eləmədi yolda. Hə də <Soran> Yəni an azından əgər insan elə bir həssə eşitsə deyir. Ən azından bu həss cərşənbə başa düşdüyün kimi olsa, hətta deyir belə günahları belə eləsə, bağışlanmasına səbəb olsa Hətta, deyir, böyük günahların bağışlamasına səbəb olan, deyir, əməllərin nəyləri var? Şərtləri var, qaydaları var, qanunları var. Ən azından, deyir, sənə başa düşdüyün kimi deyil, də deyil. Ayrıqda, qardaşlar, hətta, yəni, sənə başa düşdüyün kimi olsa ki, ya, bu, yəni, böyük günahlara belə kəxvarədir, bil ki, yəni, İslamda elə bir şey yox ki, onun nəyi, şərti, qaydası, qanunu olmasın, yəni, istisnası olmasın. Deyir. Və təkun min nususul vaad illə ki lehə şurut və məvani dir və yekun israru və insan deyə böyük günahlar üzərində deyə israr eləməsi aydındır insan kişi kiçik günahların kefareti eləməyə qoyulur əgər insan böyük günahlar üzərində tamamiyyətə israr eləyirsə, tövbə eləsə, o insan o orucu bələ, insan özü ki eləsə bələ, onun deyə günahlarına kefaret olmur Fəizə ləm di yusrə aləl Əgər dey böyük günahlar üzərində insan israr edəməsə, davamiyyətli olmasa, artıq dey və təavəldir və səadə o hansı zikr ki, gəlib ki, məsəl peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deykin gündə məsəl 100 də sübhanəllah və bihamd sübhanəllah azincə dənizində köpüklərə qədər dey xatırso sallallahu əleyhi və səlləm onu Peyğəmbər s.ə.v. bu hədsi ilə günahlar üzərində israr eləməmək, ikisi bir yerə birləşib deyir, insan günahlarının kəfəri ola bilər deyir. Təməl kərlə Ramadan və səlavat il xamsı həmçin deyir, Ramazan orucu da deyir, belə deyir. Yəni də Ramazan orucu belə böyük günahları görsən ki, kəfəri olmu deyir, əgər tövbə yoxsa böyük günahlardan. Həmçin deyir, 5 dənə namaz, məsələn Peyğəmbər s.ə.v. 5 namaz başısında buyurur ki, Beş namazın misalı ona bənziyir ki, bir insanın evini yanında nədir? Çay olarsa, insan girib çiməzsə deyir, o insanda günah qalar. Yəni burada nəzərdə tutar nəsə günahlardır? Kiçik günahlar deyir. Məl, içində bil kəbəl deyir, böyük günahlardan çəkinmə ilə deyir, insan bu əməl, e, ibadətlərə əməl edəyərsə deyir, ikisi bir bunlar toplanır, bir-birinə yardım edir və kiçik günahlar da deyir, başdan gelir. Və bunun da dəlli nədir? Allah qədər Quran-ı kəhəndənin İsa suresinin 31-ci ayısına buyurur ki Əgər deyir, siz deyir, Allahın qadığına elədiyi böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin deyik kiçik günahlarınızı vaxtlayalım Aydın qədəşlər, ya yani bu deyəni, heç kim özündən heç nə şey, demir yani. Sonra şeyx gəlir, yani ümumiyyətlə yani kitab sünnədə keçən şeytanın insanın vəsrəsi elədiyi qaynaqlar ki var Yəni, onların əsas dəlili budur ki, əgər insan tövbə eləməsə, xeyri yox Yəni, tövbə böyük günahlara Ancaq ancaq nə yürəparır? Tövbə yürəparır Sonra Burada aldanış kərsində olan insanların Gətirdiyi dəlilərdən böyük dəlil var Deyirlər ki, Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Səlləmlə Gələn bir qüçsə hədisə gəlir Allah subhanıqla buyurur ki Mən deyir, qulumun deyir, mənə zənn elədiyi kimi yər Qulum m Məsələ, deyir. bu hədis dəlil gətirir ki, məsələn mən deyir Allah Subhanahu va taala Rəhim olaraq tanıyıram və Allah Taala da nə deyir istədiyin eləsən deyir və istədiyin zənn eləsən məni varisindir. Mən də zənn edirəm ki, Allah suadla məni başlanacaqdır. Ya bu hədisi göstərərək həmin insanlar nə Azır Mələ, deyir? Hazır gəlsən. Və başa necə məsəl cavab verməyə Cəh ki Birinci dey ki, əsas, yəni gecir ki, yan di ma kana fi zanni fe in, inni bihi. Əsas mənası odur ki, Allah Subhanahu va de kulun yani, Allah Subhanahu alani ala düşündüyü kimi deyənir. Rəhimsə rəhimsə və Quranın başlığı ilə başlayacaqsa başlayacaq, başlanacaq, başlanacaq dey. deyir. La ray badir an nadihsunu zann inma yakunu ma Şək yox ki, deyir. Allah taula barisində deyir. gözəl zəndə olmaq, yaxşı əməllərin qarşılığında olur. Fə inəl-muhşinə həsun allan nəbi rabbihi ənəhü yücəzihi aləyh sənih. Və deyir, möhsün bir insan, ihsan edən bir insan, şək yox ki, Allah subhantalar barisində yaxşı zəndə olur ki, Allah subhantalarını ne edəcək? Günahlarını bağışlayacaq və əzab verməyəcək və tövbələrini qəbul edəcək. Və pis insan da deyir, pis günah sahibi da deyir, günahlarla məşğul olan insanlara zülm eləyən, Şərim xalifət dərəcə məşq müxalifətlə məşq insan deyir, "Fə və, və deyir, insan deyir, belə pis günahlarla məşğul olması Allah Subhanahu da barəsində heçincən eləməyə mane olar olar. Məsələn, əsl nədir? Məsələn, əslə budur. Hətta insana başqa cür görsənsə belə. Aydındır? Bəzən insan günah içərisində batır gedir. Yəni görsən ki, Allah Subhanahu da barəsində nə deyir? "Əyyə Allah Kərim" deyir. Aydındır? Sonra ümumiyyətlə şəx gətirir ki, burada yəni kim əgər günah üzərində hüsn-üzən edirsən, o birinci cavab nədir? o, Allah düzgün tanımır aynındır yəni heç vaxt ola bilməz ki insan məsələn pis yəni şey qoyasan yəni yaxşı bir şey getirəsən birinci cavab nədir? həmin adam, həmin insan Allah s.s.sələrini doğru düzgün tanımır məsələn, adi bir də misal əgər sən bir yerdə işitəyirsən Sən deyirlə ki, bunu eləməlisən, bunu eləməlisən, işə bu vaxtı gəlməlisən, getməlisən. Sən eləmirsən isə, sən atıq nə göz deyirsən. Yəni, cəzləri sənə çağırıb işlə atacaq var, yəni sən çağırıb mükaxət zədə verin sənə. Yəni, bu insan da bir günah eləyirsən, tə günah eləyir, Allah s.ə.q. barəsində, yər həmək Allah, Allah s.ə.q. barəsində, hüssüzdən eləmək, nə deyil? Düzgün Ətta, alimlər gətirir ki, günahlar üzərində israrlı olmaq, israrlı günah üzərində olmaq, bu belə də Allah subhanətlərə barəsində heç düzən olmaq. Kimin sifətidir? Hə? Kimin? <gülüyor> Yahudiləri. Çünki, Yahudilər Quranda nə deyir? deyir biz deyir, patoloq yansaq, yansaq, bir-ki gün yanarız. Ondan özə biz bizi yandıran deyir. Haydi, <gülüyor> Sonra, şeyx gətirir ki, De, keyfədir yihsinu z-zanna de birrəbihi deimən bərazə bil muharibə İnsan necə ola bilər ki, de Allahu subhanahu va taala barəsində elə bir şey hissincəndə olsun, amma həmin insan nədir? Allahu subhanahu ilə qarşı müharibə eləyir, de. Allaha qarşı, Allahın dininə qarşı, Allahın ülüyyalarına qarşı de. Və həqiqət Allahu subhanahu deyir, əsmə inkar eləyir. Necə ola bilərsən ki, insan Allahu subhanahu qarşısında yaxşı zənn olsun, yerində olsun, sanki Allahu subhanahu görünmür, eşidmir və buna bənzər bir şeylər yəni. Yəni Pis əməlin bəhrəsindədir, pis səndir. Məsələn sən gəlsən, məsələn, mənim bu qələmi, məsələn, məsələn. Bu qələmi oğurasan, düzdür? Qələmi oğradın, götürdün, apardın. Sən hər vaxt ürəyində məndən sən yaxşı nəsə görsəyə bilərsən. Adi səhv bu eşitsə bilsə, mənə pis olacaq. Hər zaman çaltsan qaçmağa. Ola bilər ki, sən mən, yəni, mənə qarşı hərəkət eləyəsən, amma məndən onun müqabilində yaxşı bir şey gözləyəsən. Ola bilər elə bir şey. Ola bilməz, heç vaxt ola bilməz. Yəni, sən həmişə deyəndə bir bu gəlməsin, bir bu eşitməsən, bilsə yaxşı olmayacaq. Amma ki dünya məsələlərdə belədir. Amma Allah sifətlə müamiliyə gələndə görürsən, gedir hər bir işlə məşğul olur. Sonra dedi ki, nədir? Allah səfatə və Sonra şeyx burada ayə gətirir ki, deyir: "Və zalikum di zannukum və deyir. və asbahtu min al-xasirin" deyir və deyir, bu sizin deyir rəbbinizə olan zənniniz idi yəni gözəl zənninizdə fə ərdəkum hərəb ki sizi fadvadit elədi yəni aydın da fə, fə ərdəkum deyir fə əsbəxtun minə xasibim və siz nə oldunuz və deyir deyir düşənlərdən oldunuz xüsrana deyir uğrayanlardan oldunuz deyir sonra şəx burada bir neçə dən məsələ gətirir deyir gətirir ki Ümumiyyətlə yəni ki, şeytan mələbi ki, şeylərin bağlamaq üçün, qəlbə gələn deyil, o vəs-vəsələrin bağlamaq üçün, deyil, nə vaxtdan deyil, ilk, bax, diqqətlə qılarsın, nə vaxtdan deyil, ilk deyil, qəlbə gələn deyil, duyğular, fikirlər deyil, düşüncələr, həl yolları oldu deyil, həl yolları deyil, olur, deyil şeytan deyil, heç deyil, asanlıqla, haqqı və ya məsələnin həllini, və ya problemlərdən çıxış yolunu sənə deyə asanlıqla təslim edə bilərmi deyir. Ay indi, de. yəni buna nə axtar? Buna ümumiyyətlə qəzəb anında, qəfilə insan bir insanələrbiki cahil bir vaxta insan verdiyi fikirlər aiddir. E, verdiyi elə bir ki e, qərarlar aiddir. Məsələn, maşınla gərsə birdən belə qabağa çıxır nədir? O bir dən oturumsan bir qardaş deyə dön bir dən Dönməyinə, düz getkinəm Çünki qəflət gəlib sənə, Yəni ki, problem çıxa bilər yəni. Aydın deyil Yəni, şeytan heç vaxt deyil, məsələni həlləyin Sənə deyil, asanlıqla təslim eləmir deyil Adi məsələn, bax Mən məsələn, kitabı veriyim Hər hansı birisə, deyim ki, mən orada məsələn Sad surəsini tap gedir Bəlkə sənə gözün orada bütün surələrə deyəcək Amma bir dənə sanda deyəməyəcək Yəni O hak olduğu işə sən onu axtardığın üçün görürsən ki, o asanlıq otaq o bilmirsən. Və necə ola bilər ki, deyir, həyatda deyir, çözüm yolları deyir, çözüm e, problemlərdən çıxış yollarının cəhədi asanlıqla deyir, deyir ağlına gəlsə. Ola bilərmi şey? Heç vaxt yola gəlməz. Ona görə deyir, ilk deyir, başa gələn duyğular deyir, məsələni həlli çıxış yollarına diqqətli ol deyir. Səraz deyir, nə ilə? Hükm verməliyik. Hükm vermə deyir, işləmək deyir, deyir. Və yaxud məsələn ki, buna aidd ilk bağışdan sevməyə. Yəni. İlk anda görürsən ki, bir dəfə görür, bir kölədə mümkünlə aşıq olur Ona görə insan, yəni, belə məsələlərdə nə inəməlidir? Və buna aiddir, məsələn, ə, qəzəb anında hüküm vermək Heç sağ səni sağa sən, sən, yox, qev vuracam, deyirsən Onun başqa yolu yoxdur Ona görə, insan nə inəməlidir, bir düşünməlidir Sonra bir şəx gətirir Deyir ki, həmçinin gətirir ki, insanın, yəni, arxainlığa qapanmaması üçün Deyir ki, necə ola bilsin ki Necə ola bilsin ki, deyil Yəni, İslamda elə şeylər var ki Elə bir ehtimallar, deyim Elə bir <gülüyor> kiçik, yəni Xəfif bizim gözümüzə görə Görünən günahlar var ki Allah s.q. olar barisində 100% əzab hazırlayır Məsələ Yəni, bunlar bir Belə yüngül məs məsələlərdir Məsəl Allah Subhanahu Taala işə zəncir üzrəsində nə deyir? Kim dil zərrəyə qədər deyir, şər işlətsə, ağal tapacaq deyir. Başqa bir ayda Allah Subhanahu nə deyir? Deyir ki, və badalhum min Allah ma lam ykun yahtasibun deyir. İnsanların deyə ağıllarında olmadığı, xəyallarında olmadığı şeylər insanların nə oldu? İnsanların qabağına çıxdı. Yəni gözləmədiyi, fikirləşmədiyi azamla qarşılaşdılar qiyamət günü. Yəni bu ehtimallara görə 100%, yəni belə təhdidlər gəlirsə Və ya başqa bir ayda deyir ki, hətta bəzi insanlar ki, var qiyamət günə onların dəhşət içərisində olacaqlar, onların vəzifə barisində Allah da ki, onlar dünyadayırkən elə bilirdə ki, onlar yaxşı əməl işləyirlər. Və deyir, bu ehtimallar barisində ki, 100% yəni, vəd gəlir, əzab gəlir, təhdil gəlir, şiddət gəlir. Necə ola bilsin ki, sənin 100% bilib günah işlədiyin şeyləri görə əzab olmasın deyir. Başa işləyir? Kim başa işləyir? Kim baş işləyir? Həlum başa işləyir. Yəni, başa işləyirsə, deyilmə bir, de, bir, in, bir, de, bir de. <gülüyor> yani, də, yəni yani, ki, incə məsələ deyilmə? Ona görə yadda qalsın deyə, yəni, sual verməkdə məqsədim o deyilmə. Yəni, deyil ki, İslamda elə deyil, incə məsələlər var ki, onlar barisində kitab və sünnədə 100% əzab gəlib. Allah sifətələri tərəfindən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən. Amma sən dağlar boydu günah etsən, şeytan gəlir səni nə deyir? Hadi, inşallah yəni olmayacaqsan. İnşallah yahudlər demişyəm, yanan da yəlsən yəni. Aydındır? Yəni deyir, deyir ki, əgər dey bu ehtimallara görə deyir. Bu incə məsələlərə görə 100% yəni əzab varid olursa, təhlükə varid olursa, gör sənin 100% əmin olub 100% bilirsən ki, bu günahdır, böyük günahdır, haramdır. Bunu ki, sən iştirsən, buna görə sən əzab gözləməsin, deyil. Aydınlə, qardaşlar. Sonra həmçini şəx gətirir ki, burada deyir Əbu Uməmə Səhl İbni Hənif Dəxəltu Ənəvə Uruvə deyir Nəsə, sahabələrdən olur. Deyir, Ayşə radiyallahu anhın yanına gəlirlər. Deyirlər ki, Ənəvə Əl-Əişə rəziyallahu anha fə qəlat: "Əgər mənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və da bir şey görsəydim." Gəlib Əişə rəziyallahu anha soruşur: "Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi də gördüyün təcrübəli bir hadisəni yaşamış." Və Əişə rəziyallahu anha bir olan bir məsələni danışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ölüm anında ölü, yəni o xəstəlik e, onun səbəbi ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölür. Birincilərbiki xəstəlik olur, çox şiddətli. Sonra Peyğəmbər İngilləşir, sonra tezən yerə ağırlaşır Ondan sonra dünyasını dəyişir Demək deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm xəstəliyi ağırlaşmışdır Qayıtdı de mənə dedi ki Çağırdı mənə yanına Dedi ki, getdir, evdə deyir, 6 dinar var O dinarlığa götür deyib <coughs> Deyib Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve və sələm vəziyyətə ağırlaşır Ayşə radiyallahu anh başı qarışır Peygəmbər sallallahu aleyhis salam qulluq eləməyə deyib Peygəmbər sallallahu sellem, ilk özünə gələndə insan yəni ilk əli bir xəstəlikdən aylanda, ilk özünü dərk eləyəndə məndən birincə soruşduğu bir şey oldu ki, "Ey Ayşə, deyir, o dinarlar nəyəndir, verdin?" deyir. Mən dedim ki, "Ey Allah rəzalla, bəs sənin xəstəliyin mənim maliyə oldu, başım qarışdı səni qulluq eləməyə." Olar deyir, yəni ki, yadından çıxdı qaldı. Və Peygəmbər sallallahu aleyhis salam görün burada nə dedi? dey kiriyə mən van nəbiyullah deyir ləula qiyallah hazi deyir və hazi indəhə görə əgər dey peyğəmbərin dey rəbbindən nə cəzəni ola bilər ki dey o dey allah qovşanda dey 6 dinar evdə qalsın. Deyir. Yəni dey Məhəmməd dey başqa bir səgər ki mən van nəbiy Muhammədim bir rəbbə dey Məhəmmədə nə cəzə dey izən eləyə bilər ki dey dinarlar dey evdə qalır Şeyx Qasiri deyir, əgər deyir bu, yəni kainatın elə bir şey, elxeyirli insanı. Əgər bu belə evdə dinarlarla, yəni ki, Allah səbhana və yəni ki, qorxu zənn eləmə məqamısındadır. Gör, o böyük günah sahibləri kədir. Yəni onlarla bir dəfə bu kimi müqayisə elə də. Aynıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heələ qorxur, Allahu səbhana zənn eləməyə. Amma başqaları ki, qəhbat atalla və batarkən Allahu səbhana Əblərini doldurublar. Sonra şeyh gətirir ki e, və mən təamməl edəyir, hədəl-məvdu haqqa təammül edəyir, alimə ənə xüsn zan billədi və xüsn əməl bi nəfsidir. Və şeyh gətirir ki, ümumiyyətlə bu məsələlərə baxanda yəni görsən ki, heç vaxtiyyir pis zənin bəhvəsi Yaxşı zən ola bilməz. Yani, pis əməlin bəhrəsi yaxşı zən ola bilməz, yəni. Pis əməlin pis zəndir. Yaxşı zənin bəhrəsi nədir? Yaxşı əməlin bəhrəsi yaxşı zəndir. "Və innal abda inma yahmilu ala husnil amali husnuzan." Yəni, "Və kulləma hasna zanna bi rabbi hasnü amali insan" deyir Allah Subhanahu taala. Nə deyir? Gözəlləşdirir. Əməli de gözəlləşir. "İllə fa hasna zannu ancaq deyir insan görəsən ki bəzən heç nə zən eləyir amma ibadətdə deyir adi göstərir deyir nəfsə təabə olur deyir. Kəma fi hadisə Tirmizi fi Musned min hadisə Şeddadi ibn nəbi sallallahu səlləm qald deyir. Məndənə mən nəfsəhu və əməli limə ba'da l-maut ağlılı kimsədir ki nədir? nədir? Nəfsini fikirləşən və ölümdən sonra adi tədarük görən insan deyir. Vəni aciz deyir. Aciz o öz nəfsinə və havasına tabi olub və təmənnə alallahi deyə əməni və Allah subhantala barəsində nə deyirik ki, gözəl olan insanlar dəyənətsin mənası bu olur yəni ki, aciz olur deyir nəfsinə tabi olasan və Allah subhantala barəsində nə isə gözəl deyir zəndi olsan. sonra burada bir dənə rəvayətlə inşallah bir dərsi bağlamaz istəyirəm bir dənə batışaq olur patışaq olur da o, dəqiq yadından çıxır vəzir olur Təsbədə olur da, bilmirəm. Mən e, kitabı bilirəkmişəm. Həmin bu patişa Ələ ki, bunun bir də tarlası olur. Bu, çıxıb arası gedir. Çağırır nöqəli, deyim, mən gedirəm, bir də ələ bir biçim vaxtı gələcəm. Götür bu buğdanı, səpərsən bu tarlaya. Mən bir də biçim vaxtı gələcəm, şey deyəcəm. Biçimdə gələcəm. Nəsə, həmin nöqələ də götürür bu buğdanı. Səpir, və buğdanı götürmür götürür də nökar də buğdanın yerinə arpa səpir arpa səpir vaxt gəlir, biçim vaxtı gəlir gəl onun sahibi gəlir, baxıb görür ki, və bu buğda demiş de arpa, ki, arpa əkəri kağılı nökarı deyir ki hirsdəni söhür nə bilim dövür, hirsdənin özündən çıxır deyir ki, mən sən edilməmişdim buğda əkkinə deyir, patışaq soğursun mən dedim ki, arpa əkərin bəlkə buğda çıxar arpa əkəndə və belə Bu xeyr. da deyir ki, sadə de, ayaqma deyir, artıq Arfakəndə doğuda çıxır. Deyir, nəm deyim, çıxar Deyin, əmin, bəlkə. Nəsə, da bəki. Nəzər bulağı tartışırlar bir az. Axırda inanclar qətiyyət edir ki, "Bəs sən bu belə deyir, günahlar işləyir, iş deyir. Allahın deyir, necə ümid edirsən?" Özün də deyirsən ki, Arfakəndə doğuda çıxır. Alındı qardaşlar. Yəni insan nədir, nəyi axtar? Burada keçir yəni. insan heç vaxt özünə arxayin olmasın ya yani. özünə arxayin olmasan inşallah ardında da gələn dəstəvam eləyə bilmirsən sallallahu əleyhi və səlləmə nəbiynə mühamməd və alə alihi səlləm